42. Лютий 1922 року. А сам. Дверцята відчинилися, з'явилася благословенна повстаття Емілі Картер, задрапірована в зелений шовк. На її шиї сяяло багатство цілої нації. Але задоволення від того, що я нарешті її побачив, мить змінилося шоком. Відчинилися інші дверцята, і переді мною повстав чоловік у ладно скроєному смокінгу сорочці з широким коміром і чорній кроватці. Цього разу сумнівів я не мав. Може, волосся його і не було металево сріблястого відтінку, а м'язи вже не були такими опуклими, але риси холодного жорсткого обличчя лишилися тими ж. Саме цю людину бачив я на вокзалі в Ламдінгу, Чоловіка, який убив свою дружину, наказав позбутися Бесі Драмонт, послав Ісраеля Фогеля на Шибиницю, який мусив би вже давно бути мертвим. Джеремія Кейн Мене пронизав страх, холодний безжальний. Я дивився, як він виходить із авто, бере Емілі Картер за руку і веде до сходів. Не дивлячись одне на одного, вони піднімалися сходинками як особи королівської крові, зупиняючись, щоб відповісти на вітання та лестощі. Тоді досягли дверей і зникли всередині клубу. Мого ліктя торкнулася рука. «Ось ваш суперник», – підмогнув Престон, – «містер Роналд Картер, володар Джатинги. А вже ж вона надто гарна для нього, але, як то кажуть, гроші вирішують і все». Не встиг я відповісти, як щось упало, тоді ще і ще. Щось покотилося по землі, впавши з даху веранди за кілька футів від того місця, де я стояв. Птах, непритомний, зі зламаними крилами. замитий на терасі розпластався іще один. Збентежений, я обернувся до престона. Починається, пояснив той. Я оглянув долину. Усюди з неба падали птахи, градом сипалися на землю. Беранда раптом вкрилася спотвореними тушками, і люди, англійці та службовці індуси, вийшли поспостерігати за видовищем. Офіціант, що стояв за мною, тихенько промовляв молитву. Мене охопило якесь передчуття. Вид стількох невинних створінь, що падали на землю, віщував щось зловісне. Такого відчуття у мене не було щонайменше з війни. І враховуючи те, що я тільки зустрів людину, яку знав як Джеремію Кейна, це був лихий знак, ніби птахи так реагували на появу самого диявола. Що в біса відбувається? «Прокляття», – пояснив Престон, – «я ж казав, що тут панує зло. Щороку в лютому на новий місяць у птахів, які пролітають над Джатингою, вселяються злі духи. Вони змушують їх кидатись на землю і вбивати себе». І мені раптом згадалося писання, історія про легіон демонів, яких Ісус змусив переселитися у свиней. І просилися демони, кажучи, «Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли», і дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свинею війшли, і гурт кинувся з кручі до моря, а було зо дві тисячі їх, і вони потопилися в морі. Євангеліє від Святого Марка, глава 5, переклад Івана Огієнка. Я вчив цю історію, як і будь-який інший школяр в Англії, але ніколи не вважав, що таке може статися насправді. Аж дотепер. Різанина тривала, і ті, хто як Престон уже бачили це, почали повертатися всередину. Я стояв, неспроможний зрушити з місця, в душі вирували емоції. За спиною у мене відчинилися двері, на веранду пролилося жовте світло. Я відчув аромат знайомих парфумів, а вже після цього поруч зі мною стала Емілі Картер і тихо поклала на балюстраду руку в шовковій рукавиці. На мить мені забракло слів. «Насолоджуйтесь, видоми, капітане!» Я не відповів. «Це ж паки, – повідомила вона, – птахи і самогубці». Я дивився, як унизу, в долині, кубка тубільців, ти в тих птахів, що ще лишалися живими ключками та кийками. «Навіщо вони це роблять?» – запитав я. «Страх», – відповіла вона. «Та сама причина, що змушує людей по всьому світу нападати на те, чого вони не розуміють». «Я про птахів. Навіщо вони прилітають сюди помирати?» Вона посміхнулась. «Кожен мусить десь померти». «Особисто я, капітане, не можу запропонувати кращого місця. А ви?» Ми поговорили ще кілька хвилин, доки двері за нами не відчинилися, і звідти вийшов офіціант повідомити, що вечеря готова. Емілі Картер відпила зі свого келиха. «Приготуйтеся, капітане», – сказала вона. «Починаються веселощі». Мені кортіло зупинити її, попередити, хоч щось сказати, але я нічого не зробив. Стояв і дивився, як вона віддає порожній келих офіціантові та зникає всередині. На порозі з'явився Престон. Отакої він, Дгеме, мені здавалося, що ви почуватиметеся щасливішим. Заходьте, друже, вечерю вже не суть. Я сліпо пішов за ним, намагаючись осягнути все, що відбувалося. Першою моєю думкою було виступити проти Джеремії Кейна, заарештувати і перевезти до Калькути, щоб там... Що там? Правда в тому, що в Індії Кейна нема за що засуджувати. Усі шанси притягти його до суду розвіялися того дня, коли Тома Драмонда витягли з Темзи. І тепер я міг заарештувати його з таким самим успіхом, як і змахнути руками і злетіти. А вже ж я можу викрити його, як зробив це 17 років тому. Але тепер усе змінилося. Це його місто. Люди у нього в кишені. Чиїм словам повірять – опійного наркомана, що лікувався від своєї залежності, чи найзаможнішої людини в цьому регіоні? А якщо й повірять, то всім до цього байдуже. Тоді я пригадав синці Емілі Картер. Їй не буде байдуже, навіть якщо доведеться всадовити її силоміць і змусити вислухати кожне слово цієї огидної правди. Вона не перша жінка, що вийшла заміж за цього чоловіка, і я не дозволю їй повторити долю своєї попередниці. Але факт лишається фактом. У роті стало гірко від жовчі. Тієї миті на тому місці я вирішив. Якщо я не можу добитися справедливості, то можу помститися. За Бесі, за Фогеля, за Гелену Кейн і навіть за Тома Драмонда. Щоправда, як це зробити, я й гадки не мав. Салон я проминув як у тумані і раптом опинився в їдальні. Велика кімната, прикрашена ніби на весілля, великий прямокутний стіл на помості, внизу кілька круглих столиків. Усі розраховані на шістьох або вісьмох, за всіма швидко розсаджувалися люди. Як вісні я йшов за престоном, який прямував у глиб кімнати, де сиділи його приятелі з адміністрації. На сцені Роналд Картер. Чоловік, який колись був Джеремією Кейном, займав своє місце по центру головного столу. Мене раптом осяяло, що за химерною іронією долі, доки ми не перетнулися на вокзалі Ламдінгу два тижні тому, обидва вважали іншого мертвим. Він потонув у морі, мене позбавили життя брати Спілери. Якщо дивитись так, то нам майже судилося зустрітися тут сьогодні вночі. Я влаштувався за столом Престона, пересунувши стілець так, щоб сидіти спиною до сцени. За сусідніми столиками точилися голосні розмови. Мусонними вітрами пролітали вони повз мене. Наша ж компанія, порівняно з іншими, здавалася мовчазною. Можливо, за нашим столиком зібралися бездомні й безпритульні, різномасні люди, які більше нікуди не вписувалися, і останньої миті збилися докупи. Мене цілком улаштовувало». У теперішньому стані я з таким само успіхом міг би брати участь у бесіді, що велася японською. Врешті-решт я змусив себе зосередитись. Навпроти мене сидів священник, кремезний чолов'яга з сивими бакенбардами і червонястим обличчям, колір якого натякав на зловживання алкоголем. На ньому був вугільно-чорний костюм і сорочка в тон, з-під комірця якої визирав краєчок сліпучо-білого нашийника. Сидів він, похмуріший за грозову хмару, і не зводив очей з головного столу. Поряд з ним ліворуч від Престона розташувався лікар Дікін, який проводив розтин тіла Ля Корбо. Схоже, лікар також відчував напруження. Він не випускав з руки склянку віскі, час від часу невпевнено підносячи її до вуст. Він перехопив мій погляд і кивнув, упізнавши. У мене раптом виникло непереборне бажання розпитати його про бельгійця. Чи він дійсно впевнений, що в легенях бідолахи не було води? Але судячи з того, в якому гуморі він перебував, навряд чи зараз слушна мить для цього. «Що скажете?» – сказав хтось праворуч. Я обернувся до того, хто там сидів. Молодий, з полум'яним волоссям у пристойному темному костюмі та зеленою нашийною хусткою. Єдиний натяк хоч на якусь яскравість. Поруч із ним сиділа жінка, непримітна як мишка, судячи з обручки на пальці його дружина. «Прошу». «Птахи», – пояснив він, – «своєрідне видовище Егеш?» Не зовсім той термін, який обрав би я. Слово «своєрідний» можна вжити, коли погода не пасує порі року, або слуга запізнюється зі сніданком аж ніяк не тоді, коли з неба падають десятки тисяч птахів. Дійсно, погодився я. Чоловік представився. «Алан Девар», – сказав він і представив дружину. «Селія. Місцеві вважають це прокляттям». «Я чув». «Мене це не дивує. У цьому місці немає нічого гарного». «Ви не місцевий?» – Девар похитав головою. «Ні, ми мешкаємо поблизу Лантингу. До нього звідси майже цілий день їзди». Цікаво, навіщо вони з дружиною здійснили таку довгу подорож, якщо жодному з них ця вечірка не до вподоби? Я хотів було поцікавитися, але я передумав. Переважно тому, що не хотів відкривати свої причини перебування тут, а це доведеться зробити, якщо вони запитають. Девар узяв зі столу ложку і підняв, як учитель піднімає шматочок крейди, користуючись ним замість указки. І це 20-те сторіччя. Часи забобонів уже мали б лишитись позаду. Навіть найдивнішим випадкам можна знайти раціональні наукові пояснення. Зазвичай я б погодився, але в теперішньому стані уже й не знав, чому вірити. Втім, я б залюбки вислухав наукове пояснення. Усе це якось пов'язано з силовими лініями та природною енергією землі, продовжив девер. Священник, що сидів навпроти мене, несподівано пожвавішав. «Дурниці!» – гринув він. «Силові лінії, скажете таке. Не принижуйте діяння Господа такою нісенітницею». «Наука не є нісенітницею, преподобний», – відрізав девер. «Вона звільнить світ від гріхавини і релігійних догм, які ви і вам подібні вбиваєте в голови дикунів, що їх намагаєтесь не вернути до істинної віри. Я...» Тут почулося стукання метала по склу. За головним столом. Чоловік, що сидів з краю, підвівся і, постукуючи виделкою по келиху, закликав до тиші. Поступово аудиторія, що сиділа на дешевих місцях, стихла. «Із великим задоволенням», – оголосив чоловік, – «вітаю вас усіх на вечері, присвячений молодому місяцю». Промовив він це тоном дрібного служаки, що закликає засідання парафіян до порядку. За дальнім столом зааплодував і видав кілька хриплих вигуків товстун, що вже добряче захмелів Це був гарний рік, вів далі промовець, попри всі найскрутніші обставини Я розвернувся на стільці і зосередився на Емілі Картер Схоже, вона припинила слухати і дивилась скляними очима в якусь точку в просторі Сумніваюся, що вона здогадувалася про справжню особистість чоловіка, який сидів поруч неї, хоча, судячи з її синців, уже знала, на що він спроможний. Церемонімейстер перейшов до панегіриків Роналду Картеру, спонсора цього заходу і, схоже, усіх вечері, що проводилися в клубі Джатинги, і хвалив так, що з містера Картера вже можна було писати «Життія святих». Почувши ім'я чоловіка, Емілі Картер виринула зі своїх мрій, Залунали аплодисменти, Рональд Картер на сцені грівся в променях слави. Емілі теж плескала в долоні, обводячи поглядом кімнату. Тут її очі зупинилися на мені. Було в них щось таке, важке, майже неприродне. У глибині душі я сподівався, що їй просто осточортіло захоплення, з яким ставилися до її чоловіка. Джеремія Кейн, чоловік, який прийняв ім'я Роналда Картера, зіпнувся на ноги і насолоджувався аплодисментами, ну, справжній король сонця серед своїх придворних. Він підняв руку, закликаючи до тиші. Дякую, промовив він і повернувся до аудиторії. Друзі, дякую, що звітали сюди цієї напрочуд особливої ночі в нашому календарі. Знаю, багатьом із вас довелося подолати величеньку відстань, щоб бути тут. І хоча більшість із присутніх є ветеранами наших вечер, ми маємо і новачків, які тут уперше. Мені б хотілося привітати їх окремо. Як ви вже бачили кілька хвилин тому, Джатинга – місце вельми незвичайне. І хоча не всі її дива такі ж видовищні, як щорічна ніч птахів, можна справедливо завважити, що це місце є унікальним. І нам – Тим, хто вирішив тут оселитись, і тим, хто приїхав сюди на гостину, справді пощастило. Скажіть це покійному бельгійцю про бурмотів Вірите ви чи ні, що птахи спокутують гріхи цієї долини, можна не сумніватися, що ми, британська спільнота Джатинги, благословенні. Земля наша захищена як від негоди, так і від громадських конфліктів, що спалахують по всій країні. Вона родюча, наші торговельні маршрути безпечні, а торговці лише багатіють і гладшають». Він махнув рукою на повнотілого чоловіка за одним із столиків, викликавши хвилю сміху. Тож подякуємо щедрості нашої землі і насолоджуємося плодами нашої праці. Він узяв келих і високо підняв його. Присутні підвелися з-за столів. «Леді джентльмени», – проголосив він, – «за джатингу». Кімнатою прокотилося відлуння. Гості повторили тост і випили. Я дивився на Емілі Картер. Вона зробила великий ковток, майже опорожнивши свій високий келих з шампанським. Тоді повернулася до чоловіка і щось прошепотіла. На мить їх обох закрила від мене фаланга офіціянтів у білих піджаках, які піднімали над головами сирібні таці. Коли офіціянти розійшлися, Джеремія Кейн дивився просто на мене. І на долю секунди я помітив, як зникла його маска.